Ізраїль. Ізраїль розташований у Південно-Західній Азії, на східному узбережжі Середземного моря. Він займає переважну частину Палестини. Площа – 20 782 квадратних кілометрів. Населення – близько 5,5 мільйонів чоловік. Столиця – Єрусалим. Мова – іврит та арабська. Валюта – шекель. Галілейські пагорби розташовані в північній частині Ізраїлю, а рівнини та родючі поля – у західній його частині. Більшу частину півдня країни займає пустеля Негев. Солоне море. Річка Йордан протікає вздовж східного кордону держави з півночі, впадаючи в Галилейське, а потім у Мертве море. Ці невеликі моря можна з повним правом назвати озерами. Води Мертвого моря – Містять безліч мінералів, таких як поташ, який використовується для виробництва мила Густина води в Мертвому морі така висока, що людина може легко триматися на поверхні Боротьба з посухою Літо в Ізраїлі сухе і спекотне, а зима холодна Зрошувальні або іригаційні системи постачають водою посушливі землі даючи можливість вирощувати різні культури – бавовну, маслини тощо. У сільськогосподарських кооперативах, які називаються кібусами, разом живуть і працюють кілька сімей, вирощуючи фрукти та овочі. Ізраїль – значний експортер цитрусових. Це високорозвинута країна, близько 90% її населення живе у містах. Свята земля Сучасний Ізраїль було утворено в 1948 році, і сюди почали з'їжджатися євреї з усього світу. Пізніше між Ізраїлем і Палестиною відбулося кілька воєнних сутичок, в яких брали участь і сусідні арабські держави. Нині в Ізраїлі проживає близько 900 тисяч арабів. Спроби мирним шляхом урегулювати територіальні претензії обох сторін ведуться й досі. Ілюстрації. У Мертвому морі найсолоніша вода в світі. Сіль кристалізується, перетворюючись на соляне каміння.